József Attila, majd megöregszel. Majd megöregszel, és bánni fogod, hogy bántasz, azt, amire büszke vagy ma. A lelki ismeret majd bekopog, és nem lesz emlék, melyben magadra hagyna. Lesz véne, Betzs, az mellé települ. Nappal pihensz, majd széken szú mert éjjel félni fogsz majd egyedül, árnyak ütnek a rezgő anyókára. Az öreg kutya néha majd nyafog, Na a szobában csend lesz, csupa rend lesz, hanem valaki hiányozni fog a múltból, ahhoz a magányos csendhez. Majd tipeksz, so ha eleget totyogott rossz lábod, leülsz. Ön aranykeletben áll ifjúképet, hozzámotyogod. Nem öleltem meg, hiszen nem szerettem. Mit is tehettem volna? kérdezett, mert fogadlön szád már nem válaszolhat. Ski ki a nap előtt lehúnyott szemed, alig várod, hogy feljöjjön a holdat. Mert ha elarszor, ugrál majd az ágy, mint a csikó, hogy a hámot levesse, s a félelem tűnődik, nem a vágy a fejedben. szeres e Ne szeres e Magadban döntöd el, én fájlalom, hogy nem felelhetek, ha kérded, éle. Mert elfárad bennem a fájdalom. Elalszik, mint a gyermek. És én is véle. 1936. November.